God morgon allihopa, det är måndagen det den 16 juni uh, och uh, ja, den här veckan är det väl lite mer som ska göras och även nästa vecka. Jag har uh, tandläkartid och jag ska till läkaren igen med höft och bäcken, som fortfarande trillskas men jag måste säga att det var lite uh, förvånansvärt går uh, gårdagen, under två timmar. Så hade jag hade jag hade ingen smärta alls. Det kändes precis som vanligt. Som för fem år sedan innan det här startade. Uh, naturligtvis höll det inte i. Men jag, man hoppas ju i alla fall. Jag var på väg att skriva en, sån här, ett inlägg på Facebook. Så här, jag har ingen smärta kvar. Så här, precis när jag ska skicka det så kom den tillbaka. Så att det, var ju, det var ju kört. Uh, Ja, vad jag ska prata om idag, det här, det här avsnittet ligger på Youtube under eh, politik, under Samlade Demokrater. Och eh, på radiostationen så kommer det här avsnittet ligga under Skvaller. Eller också under eh, Samlade Demokrater.se. Så att det är, det, det är podden liksom för... Samlade demokrater för politik helt enkelt. Och inte bara att jag liksom ifrågasätter hur andra partier tänker. och så där. För det, det är lätt att man tar till sådana medel. När man känner att man inte förstår vad det är för något som händer i samhället. Utan jag tänker ju att samlade demokrater och den här podden. Den, den ska mer handla om vad samlade demokrater är och vad jag har för tankar bakom det. Och som jag har sagt tidigare jag förväntar mig inte alls att jag ska kunna få några väljare uh, 2026 förutom mig själv. För jag kommer välja det. Jag kommer välja mitt eget parti. Eller jag kommer rösta på mitt eget parti. Och orsaken till att jag inte tror att det kommer hända, det är för att um, jag var ju en av dem som var med i folklistan. Och under den här perioden som jag var med i folklistan som jag ville ställa upp, som jag ställde upp som kandidat också, eh, så kostade det Jan och Manuel och Sara Skyttedal enorma pengar att få ut informationen. Och de hade ju massmedia med sig eh, och de fick ju väldigt stor del av folkets röster faktiskt. Eh, Dels på grund av att Jan Emanuel är en kändis och på grund av att Sara Skyttedal är då en känd politiker. Så att det, det gav liksom tro, till det gav vikt helt enkelt, bärkraft till det här nya, i citationstecken, för partiet. Då. Sen när det här inte blev invalt då bestämde sig... Johnny Manuel att återgå till Socialdemokraterna och Sara Skyttedal tillbaka till KD. Som om jag har för mig rätt nu. Då. Men hon sitter i alla fall i EU. Så, att, så att de hade ju liksom så här, de kunde ju falla tillbaka på någonting. Men grejen är ju den att de tog sig inte in trots att de hade enorma resurser. Och trots att de hade ett väldigt stort engagemang av alla oss som ställde upp som kandidater. Ehm, mest av dem som, alltså fysiskt mest av dem som då hjälpte till att dela ut alla valsedlar och sätta upp eh, liksom reklam och sånt där. Ehm, så, ja, ehm, det har ju inte jag och, och Precis som jag har pratat om i alltingarna. Eh, jag driver ju projektet. Och det handlar ju om att jag ska kunna skapa någonting från ingenting. Så jag kan ju inte heller, även om jag hade haft möjligheten. Lägga massor med pengar på. För att jag är ju ute efter att ta reda på. Vilka möjligheter har vi egentligen i samhället? Liksom, vad, vad finns det egentligen? För, för pengar är en sak. Men det finns en väldigt negativ aspekt med pengar. Mm, det är att de tar slut. Sen då? Har vi inte investerat dem? Har vi inte kunnat liksom föröka pengarna? Ja, då är de slut. Det finns pengar per se har ingen eh, substantie, eh, substantiellt framtidsvärde. Utan de möjligheterna som har det här är jättevärdet. Och jag har sagt det här förut. Har du bostad? Har du någon som betalar din hyra? Bor du hemma kanske? Eh, är du, bor du inneboende hos någon, då har du någon som backar upp din utsatthet. Då har du fortfarande någon som hjälper dig. Har någon hjälpt dig att få jobb, då har någon hjälpt dig att få jobb. Och då den här personen känner oftast chefen i sådana fall. Eller så är det chefen eller vdn för bolaget i sig. Men möjligheter, det kan vara kontakter- Eh, att du kan lämna rätt referenser och då betyder det att den här arbetsgivaren är, är väldigt angelägen om att hjälpa dig att komma in på den nya arbetsplatsen. Många arbetsgivare har inte tid med det. Så, att, så att har man den möjligheten, då är det ett större ekonomiskt värde än pengar i fickan. För pengar försvinner, de tar slut. Okej, okay. Så... Vi, vi är i den här situationen just nu. Vi är i en lågkonjunktur. Vi är beroende på vad, hur räntorna ser ut imorgon. Eh, vi är beroende eh, av vad politikerna gör för att vi ska få fler företagare i Sverige. Vi är beroende på ifall industrin och de väldigt största företagarna. Eh, jag tror att jag läste någonstans att det är... Eh, Sju individer eh, bara som äger flest stora företag i världen, alltså magnatföretagen eller vad vi ska kalla det för, de som har eh, delar i alla länder som sprider sig så här som ett, eh, vad ska man säga, Spinnnät eller blodförgiftning. Det låter oerhört obärligt. Men vi utnyttjar deras tjänster och produkter varje dag. och Det är sju stycken, om jag läste rätt, eller får vara fyra, som äger allt det här. Allt det här. Resten får mindre företagare eller medelstora företagare dela på. Okej, okay, så vi har en mättad marknad. Vi har. Uh, Företagare, stora företagare som flyr, som lägger ut sin industri, industri, industriella kapacitet på andra länder. Så de lägger det där, de flyttar till USA. Om man ska få sälja till USA nu då, då ska man ha verksamheten i USA. Och USA har ju en extremt stor marknad. Och det här lockar ju naturligtvis företagare att dra. Um, och så vi får fler, mindre stora företag de som då producerar mest i Sverige vilket gör att kostnaden blir högre i Sverige för den enskilda individen och sen så har vi ju massor med, just nu så pågår ju globalt geografiskt och geopolitiskt ett maktskifte en, Uh, truppförflytning, vem det är som ska äga handelsvägarna. Så i princip så har vi de här stora, stora jättarna, hedgefundbolagen och allt det här som slåss om. Um, det, allt ifrån resurser, olja, uran, litium och andra liksom jordartsmetaller och sånt där. Vem det är som ska äga resurserna, man vill blockera andra Länder då som tidigare har tillgodosett världen med de här resurserna bara för att man ska få mer av marknaden. Man ska tvinga till en, eh, att man omlokaliserar sina suppliers eller liksom sina eh, supply chains så... Det, det betyder att om vi köper så olja från Iran nu och det blir en blockad och vi kan inte nå oljan från Iran. Då måste vi hitta nya suppliers. Okay? Och allt det här nu handlar om vem det är som, som får ha liksom sina tentakler ute överallt. Så att det är en, en geoekonomisk... Makroekonomisk konflikt som pågår just nu. Vem har rätt till de stora resurserna? Eh, och jag vet inte riktigt vad det är som har föranlett det här för att jag sitter inte med någonstans. <laughs> jag är ingen aning. Utan jag får mer eller mindre pussla av alla nyheter som jag läser, av all information jag får och sånt där. Så får jag försöka pussla ihop eh, hur det ser ut. Egentligen. Så. Eh. Och vad jag har kommit fram till nu som kan vara lite intressant då, just för samlade demokrater: det är att jag har, jag har jag har skrivit ett lagförslag som jag kommer skicka då in till. Eh, riksdagen på något sätt. Jag vet inte vem det är som ska höra det här. Jag har inte kommit dit än men jag har skrivit lagförslaget. Jag har försökt göra det vattentätt så att det passerar EU-regler EUs gemenskap, heter det? gemenskapsregler. Gemenskapsregler. Ja. Som då ska generera jobb. Väldigt många jobb. Vi pratar hundratusentals jobb. Över en femårsperiod fram till 2030. Men förhoppningsvis betydligt, betydligt snabbare. Så jag har, gjort, jag har gjort kalkylen, jag har proof, evidensbaserad information. Jag har, jag har testat det mot faktiska. Ja, det faktiska, det vi har då att gå efter, lagar, regler då, som är satta. Um, våra skyldigheter till EU våra skyldigheter inom Sverige och så vidare och så vidare allting, det är klart, det är fixat och sen så håller jag på och försöker få fram en, en form av lagförslag då, då och då kanske ni blir lite intresserade vad det är för någonting jag hittat på och jag säger igen um, jag är fortfarande fullt medveten om att 2026 så är det troligtvis bara jag som väljer mitt parti men jag vill fortfarande berätta vad det är för någonting och liksom vad det står för och vad, vad det är för någonting som jag planerar och hur jag tänker kring um, Sveriges styrelseskick helt enkelt uh, så vad handlar det om helt enkelt det, det handlar om vi ska inte sänka skatterna, vi ska inte höja skatterna. Uh, vi, ska inte, vi ska inte hålla på och skybbla med skatterna så där, utan vi ska ju få ut människor som då är resurser i samhället eller resurser till samhället som nu är arbetslösa. Just nu så har vi runt 600 000 individer. Vissa är inskrivna på Arbetsförmedlingen, andra är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vissa uppbär a kassa men långt ifrån alla har rätten att få A-kassa. Även ifall de har rätten till att få A-kassa så är det väldigt krångligt att få A-kassa. Försörjningen uteblir så att om du har rätten att få A-kassa men inte får A-kassa, då blir du också nekad allra oftast att få socialbidrag. Så då hamnar den här individen i, ett väldigt, i en väldigt dålig situation. Då finns det då inga möjligheter, det finns inga jobb, det saknas marknadsutrymme så även ifall du är högskoleutbildad, jätteduktig eller uh, har lång erfarenhet inom ett visst yrke och nu vill du starta eget då är marknaden väldigt, väldigt mättad du måste nå kunder, men hur ska du nå kunder? Då är internet ifall du vill annonsera, det är väldigt, väldigt mättat. Så du ser oftast samma företag dyker upp i annonserna hela, hela tiden och det ser ut som, det bara existerar dem som typ Tmuk, Sab, eh, SC-banken Eh, andra ifrån eh, Kina, ifrån USA. Eh, vi använder mycket, väldigt mycket amerikanska modeller och eh, när det gäller internet och internetlösningar som Google, vi använder OpenAI. Eh, vilket gör då att vi har färre svenska programmerare som arbetar med liknande lösningar än vi har svenska programmerare som sitter och jobbar för amerikanska lösningar. Så vi, liksom, vi, vi, vi, vi arbetar hela tiden för andra länder men inte för Sverige och sen så när vi försöker starta egen så finns det ingen marknad för den är, den är så pass mättad av de större, mycket större bolagen. Så det, då, man sitter i en jättejättekinkel situation, framförallt är man är arbetslös och man saknar, man saknar inkomsten. Men som jag sa precis i början, pengar tar slut. Möjligheter fortsätter. Och då är jag intresserad av vilka möjligheter det finns först och sen när jag tagit reda på vilka möjligheter det finns först. Då har jag fått ett underlag. Då vet jag, okej. Okay, de här möjligheterna finns. De här möjligheterna finns inte. När jag har, när jag har hittat de möjligheterna. Då kan jag gradera. Då kan jag liksom. Om, om det här hindret finns. Då kan jag göra så här. Om den där möjligheten finns. Då kan jag utnyttja den. Och så berättar jag hela tiden för er. Men samtidigt också. Så vill jag ha det som en lösning. I samlade de demokrater.se. Som är ett kausalitet parti och vad betyder kausalitet Kausal kausalitet <laughs> vad betyder det eh, det är i princip orsak och konsekvens så vi tar reda på först vad det är för någonting som händer när ja, vi har fått den informationen och vi, vi ser att den är fullt fungerande och heltäckande eh, och så ser vi vad det ger för effekter Liksom, är det positiva effekter när de har gjort så här inom regeringen eller är det negativa effekter när de har gjort så här inom regeringen och, och vem är effekterna mot, är det mot folket i Sverige som har valt sin regering som vill lita på sina politiker och tror och hoppas att de här är representanter för folket så när vi har fått reda på vad är det är för någonting som händer då först så börjar vi bygga lösningarna. Så kausalitet, politik handlar helt enkelt om orsak och konsekvens om hur man löser eller hur man nyttjar det som finns. Eller det som är resultatet. Så, det finns, I Sverige så har vi höger och vänster som baserar sig på väldigt gamla ideologier- och när vi pratar om gamla ideologier, vänster och höger så har vi också partier som har funnits med ja, sedan vi i princip fick rösträtt. Ja, det är väldigt svårt att komma in här. De har väldigt lång, ett långt liv, de här ideologierna. Ehm, och alla människor i Sverige känner till dem. Så. Men, men man behöver inte tänka på samma sätt. Och det gör ju just inte jag. Jag tänker inte höger, jag tänker inte vänster. Jag tycker att höger gör bra här, jag tycker vänster. gör bra där. Jag har, jag har ingen sån eh, bias till varken höger eller vänster. Utan jag är mera för fakta och kausalitet. Alltså orsak och konsekvens. Vad händer om jag gör så här? Eh, och för att gå tillbaka nu då. Vad, vad det är för något som jag har äh, setat och ritat på. Och idén kommer från början. Den är nästan 30 år gammal. Så idén till att göra den här förändringen. Den har jag fnulat på i 30 år. Det är en lösning som till början var. Jag menar jag var ung, ung tjej. Liksom, med väldigt små barn. Ja. När jag sa det här, varför gör de inte så här istället? Då skrattade ju folk. Liksom. Ja, men du vet inte, du är inte politiker. Du vet inte hur man sköter det där. Ja, 30 år senare nu då. då så anser jag att det här är en liten, det är som en liten bult i vårt system Som vi behöver antingen byta ut eller dra till. För att den är löst. Den, den funkar inte som den ska. Så det är en systemändring och den är väldigt, väldigt liten. Och vad innebär den då? Eh, den innebär att eh, vi ger inte längre subventioner som eh, startar eget bidrag. Eller subventioner till företag som tar in eh, arbetslösa. Vi tar bort det först och främst. Men sen så kräver vi också att företagen tar in... Eh, entreprenörer, indie-authors tänkte jag säga. Um, individer som vill starta och fakturera på F-skatt. Vi tar in de här. De får full lön. De får ingen bidragslön. De får full lön uh, under ett års tid. Men inte bara det. Det här är greenhouse och de här kallas för GE, Greenhouse Entrepreneurs. Så, uh, I princip växthus. Och då lägger vi den här skyldigheten på företagen som, som är större än en viss storlek att av sina upphandlingar varje år så måste man varje gång de drar igång en ny upphandling så måste 10% av projekten eller det som ska göras tillfalla någon som är beredd att starta eget företag. Så handlar det om. Och genom att göra det här så minskar vi trycket på A-kassan. Eh, och eh, så det blir individen förlänger sin A-kassa med ett år. Och sen så blir det också blir lättare företagen för företagen att ta in de här individerna. Eftersom de tar in eh, GE-konsulter. Så, så väljer det här företaget och ser om herregud... Den här lilla nissen, eller det här lilla företaget gör bättre jobb än vad de leverantörer brukar köpa av. Liksom, jag behåller den. Så kan det bli. Eller så när den här efter det här året är färdigt, så låt man äh, äh, ge entreprenören, låt man den gå. Och när den har gått så får en med sig goda vitsord. Då är chefen som har tagit emot den här personen då skyldig. Då lägger vi på en skyldighet att skriva vitsord. Eller skriva, den är tvungen att vara en referens. Den är tvungen att ge ett arbetsgivare tyg Och tydligt berätta på vilket sätt den här individen följde sina arbetsuppgifter. Vad som var bra. Och vad som kanske ska stärkas. Men det får inte vara något negativt. Är det något negativt då ska inte den här individen vara kvar hela, tiden, hela, vägen, hela perioden nu Är individen inte kvar hela perioden ut. Och kanske då under provanställningen så att säga prov, provtiden på fyra månader. Om den här personen då visar sig inte kunna sitt yrke som den har sagt. För alla har ju antingen utbildning eller någon form av erfarenhet. Eller ett väldigt starkt intresse som det har visat sig vara väldigt, den har varit väldigt framgångsrik i. Den har äger fortfarande kompetens och är ute efter kompetensen. Inte det formella. Så har den här personen visat sig kunna. Det den säger att den kan och vill då är fakturera med F-skatt. Då får den fortsätta tiden ut och få med sig referenser. Och har den inte gjort det, då får den gå. Klarar inte individen av uppdraget, då får den gå inom fyra månader. Och då får den gå på dagen, precis som en vanlig provanställning. Varför vi ska inte belasta företagen, utan vi ska kräva av företagen som då äger större del av marknaden. Att greenhouse äh, nya entreprenörer för att äh, har de rätten att få verka på svensk marknad då ska de också se till, att de ska ge ut en del av marknaden. Och det blir ju naturligtvis mikrodelar, 10% av varje upphandling är inte speciellt mycket men det är tillräckligt mycket för att göra en, en äh, lavineffekt, snowball-effekt så att säga. Eh, när den här individen då har slutat sitt uppdrag, för det här är ju till för individer då som inte har någon inkomst, som är beredda att starta eget för att lyfta Sverige naturligtvis. Om den här personen då eh, har gått färdigt eller arbetat färdigt det här med sin konsultlön naturligtvis och tar med sig referenserna, tar med sig de goda vitsorden och så går den vidare. Då har han det här i sin portfölj att söka nästa uppdrag själv. Okej, okay. men om det ändå inte går och även ifall det går så finns det någonting nu som heter eh, eh, AGE. Och det är Arbetsförmedlingen för GE-konsulter. Så då handlar det om per automatik. Det här det är inga extra insatser som krävs för att lägga in dem i age utan då hamnar den här konsulten där per automatik. Och de goda vitsorden. Och de här, den här eh, finns kvar under en viss period. Eh, under max en två års I det här systemet då För att det inte ska bara bli spök. Eh, sån här, eh, spökjobb tänkte jag säga. Bara för att det inte ska ligga där. Som inte är aktuella. Men max två period, Så länge kan man räkna med att goda vitsord håller. Och bra betyg och referenser håller. Två år max. Sen så bort. Men under den här tiden. Då ser andra företag kan gå in. Och ta in den här personen. Enkelt med F-skatt i sitt företag. Så börjar ni se en snowball-affekt. Snowball men det här tar inte slut. Utan det här är ett helt, det här är ett helt en hel förändring i en del av ett system så att det är väldigt, väldigt mycket större och det är det som jag har sett att arbeta arbetat med nu de senaste vad kan det vara två, tre månaderna, det startade för 30 år sedan och det håller på då att utvecklas och det blir väldigt väldigt fint nu och jag har skrivit lagförslaget och allting eh. Och då gäller det också för mig att jag ska hitta vart ska jag skicka det någonstans. Vem mer som ska ta emot det här lagförslaget. Så det här, är, det här är vad jag tänker. Vi måste lyfta möjligheten då. Möjligheter igen, inte ekonomi. Och för att vi måste öka antalet arbeten. arbetsplatser helt enkelt i Sverige. Och vi måste ändra också förutsättningarna. Uh, då blir det här, genom det här systemet så blir det ingen lönedumpning de jättestora företagen behöver inte dumpa löner för de blir av med uh, de som de tar in uh, uh, är det på konsultbasis uh, vi, vi gör om en typ av anställning uh, och det finns ingenting i, just i det som jag skrivit nu läser inte jag till utan jag försöker bara snabbt referera till vad det här för någonting jag skrivit Uh, det här går inte mot någon lag om anställningsskydd. Det går inte heller mot någon, någon lag uh, där man kan på något sätt motivera att ett sånt här system, uh, en sån här förändring inte skulle vara lagenlig och funktionsduglig. Så att everything is already done. Så so det viktigaste för mig är ju nu... Det är att få upp det i, i riksdagen som ett alternativ. Att driva på det här i samlade demokrater. För det, det är ju vad det handlar om. Det här är ju samlade demokrater. Jag vill ju lösa ett problem. Men inte bara det problemet. Utan går ni in på Samlade demokrater.se och läser så kommer ni se att det finns massor med saker som eh, möjligheter som... Det går att lösa problem i Sverige på betydligt... Eh, Mer effektivare och bättre sätt. Och då har jag. Eh, då som politiker i mitt parti. Liksom, the lonely king. Eh, queen. Eh, då har ju jag. Jag har ju skapat de här. Själv, så att, eh, de här eh, lösningarna själv. Så. Eh, det filas ju på hela tiden. För att det ska bli mer. Eh, eh, det ska bli mer möjligt. Att göra på det här sättet så att säga. Eh, i de lösningarna som jag kommer fram till. Då. Alltså, men ni får se hur det växer hela tiden och hur det förändras. Eh, och jag är ju, det är ju ett öppet parti så att ni kan ju faktiskt lägga till er som kandidater ifall ni vill vara med. Och bygga upp det här partiet. Hur lång tid tror jag det tar innan vi egentligen får till en förändring? eller hur, hur lång tid det tar innan vi skulle ha en möjlighet ens en gång om jag finns kvar eh, efter 2029 20, 20, 29 eh, 25 år, eh, sorry to say, men det är ungefär eh, det tidspannet det skulle ta att utveckla ett parti. Och framförallt då eftersom det finns ju inget... Det finns ju ingen, jag har ingen sponsor, jag har inte näringslivet bakom mig och så vidare och så vidare. Så att, och det är ju tyvärr så att de som sitter i makten idag, de måste ju bara, måste ju dela ut resurserna till de som sitter högst upp i näringslivet. För att det är de som sitter högst upp i näringslivet som styr ekonomin. Och... De som sitter äh, i regeringen måste ju se till att militären får sitt. Varför få inte militären sitt? Så kommer det ju inte att göra ett bra jobb. Och sen så måste ju ja, näringslivet då, sjukvården och allting. Så, så för att föra över resurser på de inom situationsteckens sponsorer då, som, som ser till att äh, statsministern får sitta kvar som statsminister och äh, det politiska partiet blir valt och sånt här. Uh, nu tappade jag tråden faktiskt det blandade med, babblade bort mig men ja <laughs> det, här, det här är morgonpodden och den finns på uh, samladedemokrater.se uh, du kan lyssna på radioinläggen där eller podcastinläggen där uh, och sen så kan du se hitta det under kategori uh, samlade demokrater tror jag, att jag ska sätta det under uh, på youtube så vi har det både på radiokanalen eh, som podcast eller radio show och eh, på YouTube. Så, ja, berätta vad ni tycker. Har ni idéer? Ja, Jag ska säga det här också. Ja, eftersom jag inte kommer kunna ha möjligheten att dela ut valsedlar i 26 eh, så är det, ju, det är viktigt fortfarande att det blir förenklat för eh, potentiella. Äh, väljare då. Så vill man välja in mig i partiet då har jag lagt röstsedlarna äh, äh, på sidan att ladda ner. Så när ni går in på äh, tudurusamladedemokrater.se äh, så finns det i äh, äh, om ni går in på telefonen så ligger det lite längre ner, för ni ska rulla ner lite grann. Men går ni in på hemsidan via datorn då, då finns det under rubriken på höger sida. Uh, finns det under rubriken viktigt så kan ni gå, ner, gå in där och så kan ni ladda ner era uh, domvalsedlarna som ni tycker att det ska vara. Och så står det lite regler om hur de ska se ut. Så uh, risken finns att ni får klippa till lite grann. Både klippa till och printa ut. Printa ut och klippa till i den ordningen ska det vara. Hoppas ni har en riktigt god dag. Hej då.